Bismillah arrahman arrahim Elhamdu <coughs> lillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa taslimen këthira Allahune madhur e falendarojmë më tempeti ndihm dhe fali e kërkojmë labdatat dhe kimet e Allahot qofshemi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bi familjet i shokët dhe të gjithatat që ndihekin rrubu në tyre dhe rrëndin dhe fund të kësaj bota Tëndëru dhe le dhe dhe dhe besimtar <clears throat> Allahu Gjelle Gjelaluhu në Koran Kur fletë për njerion, kemi tësik disë hera Ka aspekti i ti si kriwës Allahu Gjelle Wala fletë fjallë të mira për njerin Se e ka ndëru, e ka privilegju E ka autorizu për punë të mëdhaja që tjetë një udhëheqës në tokë një shfridzuas i begative të Allahot të varë e kotala, dhe e ka bërë që të kompletohet me tjetërin, nuk ka bërë të vetëmor. Përndaj, Allahu Gjellewale e kreja Ademir, a.s. i cilisht e i vetëmor. Mirë po, kuptimin e jetës Ademir e mori dhe shijimin e begative për e përjetaj, atërë kur, Allahu ja kreja dhe gruan. Nga së njerë është i tilë, duhet të të kompletohet vet, asni begatini një ka kuptim. Kështu që kolektiviteti, bashkëpunimi janë nga objektivat parsore që së nënë me i realizu islami për mes udhëzimeve edhe, edhe dispozitave të ti. Ma dje, pejgamberi sallallahu al-sallam, në vazhdimësi, dhe më thonë, i porosef se shokët të ti i udhëzën të që, të jenë të kujdeshë shumë për raportët me zvete. So, ka udzime që flasin, si du të mësili me prindin, si du të mësili me vlaun, me motrën, si du të mësili me pëqion, këjshin, me njerët në përgjësi, që realisht mes të njerët të mbretëran një loj unitetit dhe bashkëpunimit. Se për këtë bashkëpunimit, ka edhe urdhën kërë anorë, ku Allah o thotë, chartas. Wataawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan. Të ndrumosë besimtar, kjo ajet ose kjo pjesë e këtij ajeti, është ajet më i gjatë, kjo është pjesë e një ajete. Sikur ta kishin vendosur si adresë në jetën tonë. Sikur ta kishin vendosur si rregull i bashkunitet ton edhe i ndërtimit të raportit me vetë, padyshim se Shumë, shumë probleme, pengese që kemi sot njëtë nuk do të ishen Për ndaj, qëka Allah o thotë në këta jetë? Kryusi, qëka thotë? Bashkunani ta awenu Fjolla ta awenu Vjen në një formë, të një folë që nuk, nuk do të interaktivitet Një veç ndihmoj dikujt Nuk do të këtë shoshni gjithmo njerëz Që japin dhe dhe që veç marrin Yon çdo po që që kush që ka mundësi me dhon, po edhe ka nevojë me marr. Krejt. Nuk ka njeri këtu në dunë jo që vjen që i jap e s'merr. S'ka kështu. Nuk ekziston. Vetë Allahu është i jap, edhe s'merr. Si duhet kurrë, vetë Allahu. Njerëzit këtkë kanë nevojë. Të sodem me qenin i fuqishëm, me qenin i mençur. A ka nevojë me marr nga qofshin e onës? A ka nevojë me marr nga parqujdesi për dnor? A ka në me mërë nga mësu, si me mësu, ka nevoj? Se shpalla si vjenë, më kërkujna. Përnda gjithë do njënë këtë dunjo, realisht është në këto dy relacione. Merë edhe jepë, por duhet që atë që e merë, të ketë nevoj për te. Jo të jetë grykës, i pangopë shumë, vështë si gjithë situatën me marë, përështë a i duhet, as i duhet, a i ka plëcu ma erët nevojët, as i ka plëcu, jo. Merë në si që të merë, se po jepë por mer, se ka nevojë. Se i duhet. Edhe jep për shkak se kaçka më dhon. Edhe thash edhe më herë, çdo kush për nevojë, ç'i shkon nevojë marr, ka dhe çka më dhon. Para më ndanë për të shikuarin çfarë udhëzime fetare kem të ndërvezojmë. Islami na ka mësuar që në shoqëni, në shoqëni është e pamundur të ekzistojë njeri i papopull që kur gjëzbanë, së është mundësi, e pa mundëshme. Përgambirën e alësa më një shoku ti, duke allumë lëzimet që shme bo mirë i tha, ndihmoj të vëbëktit, apo, ndihmoj dikuit barnë me e qu, shkëmbe përvoj me dikon, se dikon, i adha disa lëzime. Ajë, sari thëke përgambirën e së të më bëhe këtë, ajë në fundë tha, ojë, the world ought, e nëse asë një nga këto, së kom mundësi. Hip S'ka mundësi, a s'ka mundësi me mësukën, a s'ka mundësi me e quë barën e kërkujt, a s'ka mundësi, kur dhe s'ka mundësi më vojtë? Hipotetikisht, a ka për te kësoj diqka, ta, pejgamberi sa o sëtem, po, po, kon pra Shëshni, ta, si që është me konë pra kontribuatës në që është një, ta, mështë bërë keqë kërkujtja, që të mundë është me vojtë? Shumë njerë të se s'ka mundësi mirë me vojtë, pse përpon keqë? Pse përpon keq Nëse ski mundsi me pajtu pse i don njerëz, pse po bëm fjalë. Nëse ski mundsi kët me po pse po bën kët. Prandaj me kët koncept profetik ne ka mësua pejgamberi sa sallam, çdo njerëz ka mundsi me të qenë kontribues në shoqën e jetës. Prandaj Allahu thotë wa taawunu, se mendimi është au, ndihmojë dikon. Është kur vjen në formën taawunu, kët ju ndodh kur vjen nuk kupto një faloj reciprociteti, një faloj angajimi interaktiv, dy palësh, e kërë lau thotë shtuja për kuptu se, të gjithë në mund t'jemi pjesë, këti udhëzimi hynurë. Gjithë në mund t'jemi pjesë, shkëmbimit të ndihmes, t'i jepë edhe merë. Madje qëfarë të pejgamberi, sasë të më të më të zërë. Shikotë diri ku e ka zbrit nivelin e mundësisë. Deku e ka zbit një vjen e mundësis. Qëfar të pejgamberi sasërëm? El kelimet të tajjibe sadaqa. Tha një fjal e mirë, me a thonë dikuj të në gjithë Allahu sadaq. Qëka i bjenë fjal e mirë? Fjal e mirë i bjenë me i thonë më në gjesë, familiarëve, prindve, grusë, apushu taj një mirë. A, a lypë pare, kja a lypë shkolla. Jo, lypë veç, lypë veç, kujdesë. Kalan pra ndë njërë dhe që i porin, a o la dhe burra? Allahu i një moftë. A ashtë e kushtu shme, dikume, Allahu të një moftë? Mi ndikon që është muhtë e thyrë, Allahu të shëroftë. A ashtë kë e ronë, me thonë një kujtë? Jo, më të. A në kja është fjale e mirë? Sadakë. Kështë që të ndërëzër, ku flasëm nga njërë e dërë se e ligjërata për sadakën, Do njerë të tunë, e, eh, kush ka mundësi, ljumë jaj, tonë këna mundësi. Të gjithë këna mundësi, me thonë sadokë. Të gjithë! Ma të djendojsh të atë aspekt materiala. Të. Pse? Që përja bi një standart prapë, profetik. Se nga menurim që meni mu, me thonë sadokë, do më thonë një një qenë euro, pësë qenë euro, jo, kush i ka, dhe dhatë mija. A ma në dëgjane nivelin e eh, dhenjesë. Unë e po përmeni, dhe më thonë, ku e ka, ka zbrit nivelin e bëmirsis pejgamberi sasarim që më u përfri kret njerëzit, afton. e ka bërë fjarën e mirë sadak, e ka bërë busqeshën sadak, ka thonë të besë sumu u kefiwaj gjithë e khike sadaka, me i busqeshë vëllaut të sadak, sa so i më rolish njerëzve, e sonë, Nuk di njerë që ka ki, një busë qeshje e vogëllë bjëllë disponim. Që ka ati, kur ka atë i kurjo s'ka atë? Na i shikoja busë qeshja, veç levizja ansore e busëve tua të bënë pjesëmarët në sadako. Të bënë pjesëmarët në sadako. Madhje në aspektin materiale, dhe kështë të pojnë me keshë i keshë, edhe këta mundëshme të nuk të nuk të nuk të nuk të nuk të nuk të nuk të nuk të nuk të nuk të nuk të nuk të nuk të nuk të nuk të nuk të n edhe këto mundë është më thonë. Nuk jam duke i njeru gjenë në ekonomikë, lërga sojë, kuptojë, jem pjesë e këti veni. Mirë, po përdu me fullë për një nivel të kontributit që besoj shumica dërmu se e njerëzë më sëmë të gjithë, mund të jemë pjesë marës. Që kur kush më stjetë, veç në pozicionë të marëjes, por të jemi aktivë, di kush merë e di kush jepë, di kush ma shumë, di kush ma pak, më mundësikë, po si kur qemi të gjithë ata që marrim. Shikoja në nivelin, që farëta pegambere së unë, shikoja. Muhamedi jalsëm ka thonë. La jehkiran në ahadukum minë el ma'rufi shaj'a. Muhamedi së më tha, mos e përbozni, asë një mundësi përbomirë, mos përbozë kërgjo, mos tuj e qabon kjo, ti mos përbozë, ti jepë, gjini dikona për. Ja Rasulullah, e kur i bjenë që i kombo mirë, këtha për i gamberi së sëllëm, fëtë të kunera, walau bi shekki të mra, mbrojnë nga zjarë i gjëhnimit, se nga veprat kryesore të ndër unë dhe zërët, që të mbrojnë nga zjarë i gjëhnimit është të dakaja, me dhonë, nga matë migrat, andaj qëfar të për i gamersa, mbrojnë nga zjarë i gjëhnimit, me qëka, Walau, qoftë edhe nëse nuk gjenë kur që më shumë. Gjys më hurme. Gjys më hurme. Kur se ka sëtë gjys më hurme? Sëtë. E ku të mi e dhonë? Po e doje me vlonë të në të që gjysë, hajë ti, nështë taj s'ka nevojë. Po e pse dona me ta është në falit dëshnje respektave. Që të ndish e të vete se i e të bodi që ka aptën. Ju si? më keni pri ashtu nga procesi i bamirësisë, i kontributit, gjithë pritje mpritje. Bën diçka lëviz, ki mundsi. Prandaj tani vëzër të mohon në aktivitete të caktuara kur bëhet fjalë për organizime kolektive 10 cent janë shumë. Po, individualisht veç-veç po më konpak. Mirpo, njerëzit mund të më po shumë, nëse realisht e ka këtë vedië të bamirësisë. Fëndi Allah tha, gjith, në tha, bashkëpunani të gjithë, në qëka me bashkëpunojnë? Në elbirri o takua. Dy fusha, dy mejdane, i përmendi Allahu Gjallewala, ku një duhet të jemi vazhdimisht aktiv dhe të bashkëpunojnë në këto dy fusha. Se në këtë dy fusha? Tha përkë, Allah ozën, elbirrë edhe takua. Birrë në këtë ajat është bamirësi, keqka është mirë këtë qëka është e mirë. Do monë, këtë qëka i bënë mirë dikujna, qëka do qofta jo, nga busqeshja, e nga fjalla, e nga gjysë më hurme, apo, e tu tje, qëka do që i bënë mirë dikujtë, mos e kurse, një moj. Qëka është birë. Ba mirësi me pletë kuptimi e fjallës. E ta kua qëka është, ta kua është me rujtë. Rujtë e tjetërinë, Ndihmoj me urujt ati, me qëkat ke mundësi, me qëkat mundë, shabët. Dhe me thonë, kështu nga bërë një shtamit kompletuar. Nga një aspekt të bashkëpunojmë me eshtu të miren, e nga një aspekt bashkëpunojmë me enaltë keqën. Një djetarë e ka punë një shambullë shumë praktik, edhe ka thonë. Nëse e kemi një klasë, ku mundë nga nërë simtari, që kanë dhudhë në klasë? në zonë s'flasim, bojë zhurëm. Bojë zhurëm. Ta shfat keqish po, po për nime dhe tukur në simtare, bojë zhurëm, po për flasë për citotën normalë, po për flasë ku ka regullë dhe ka disiplin. Korinarë simtare, në mund, nëse, do me bojë zhurëm, me pengu procesin mësimorësht, e keqen, e dëmshme, do të me liftu këtë dukujtë negative, do të me garantu ambient për shtachëm të Arsimimi tet do të dikimi në shkolla. Duhet po. Nëse ka, thotë ky mendimtar, korr zhurmë klas. Ken arsimtarin. Se çelim zos, i thot shokut vet, shuj, se hyni, shujse hyni, an ole zhurma ashtu. Shtez zhurma vet. E çish nën zhurma, se si me shokun për vetën. Çaq, nuk et ke çtu është ti. Kan do të kçia ndarë vetë, vetëm se më vul do njerëza. Çaq. Do të dukmos me vogë. Mos u prezinta pun, çaj. Heç më shumë skaneuja. Kanë të njerë, të qiën nën, veç mos bashkon të vënë. Heç veç mos shkoni aty, çaj. Skruajmo, naqëta. Do të kthiën nën, veç mos mos u shohë më tani. Do një ka të kthi, veç me të mas më nat. Kurse mos më bëu. Veç ti e ke më të këqë. Pse? Pse e ke pa ku grupin atë të kthiva. A po jetë? Të shna kam së shtamme tiëm. Donc comme productif. Tiëm domthon bashkëpjesëmarës në proces të ndërimi shëshinë. Gjithë kush nga kënditivë. Ti këtu fjari një në stash, i merë e i borë të e këfamilionë të u. Atje, qësë në shto grot, ose do tjerë qësë kanë mundë më në gjumoh, i në folë dikun tjetër. A po? Një obojë të këtë koncept. A ke bo mirë? Po? Qështu të më shpënda? Zonë, qështu të përcil feja? E kanë kupega me në zon aja kamone ka porti kë kthi kë kthi që or sot na i kem sot punë të çorta dhe të evidentuara të regjistuara prandaj të ndozë po rasia kreator që nuk guxon kurkush nuk guxon kurkush as mendi veten nga një aspekt po as muslim inferior por duhet të shikojmë mundësi që i ka edhe ne turmë kontributi që mojë, shumë së ka ju në mua të marrësh më mua ka no artık pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem një herë ka qenë në xhami do njerëz nga fisi mudor. Fisi mudor, o ku një fisi pak më njërkë medines. Po mes tyjnë edhe pejgamberit sa o sëllëm, kanë qenë do fise ju besimtare. Ata s'kanë muqë qpesh ma është e pejgamberit sëmë, se kërë u ku në luftë, kërë u ku në poqë, kur ka pas marveshë, kanë levisë, kur s'ka pas marveshë, janë me të keqë atje, edhe ju eshtë komplikua dhe situate ekonomike. Edhe kanë nëme një situate e pejgamberit sënë kërë në ardë vrejhej në ftyrët e tjune lodhja nga uria. Kër të lodhë uria, njëri i raskapit nga uria, kanarështë të këpëgamberi sotë me kërkonë dim, oj, dërgumë i allahët buk, nga, edhe përgumështën ka qenj në qëto kohra, në krizët dhe vetë, se ka halun krizët të lejshme, normal, kam pasë ata rrathimet e tjune, bëjkot e tjune në lejma, normal, të. edhe thotë të smëtu si, uskoqë, o s'kuqën nga mërzia, ftyra pe i gamëverit sësërëm. Ta njeri, së në bandë të keqen, i shen njerështë e varfën, së në thëtë, e dhe, a, kuchet, a i s'paku kuqët, a i s'paku i dhem zemra për mërëna, le vizdi shka taj, nuk është indiferent. Një shërki pe i gamërëson, kore pashtu pe i gamërëson, thaj, ja, durët me budi shka. Shkët i shpi i ngrati, a i do nënë, s'ka pasë fërë në të të të të të të të të shpia, e merë që ka, ka gjithë shpia, edhe e hudhë para pejga mere, në gjamin. Që kjo për meje, Paka e kur gjo, ku reshojnë tjertë, dhe, këta, së dhe në kemë ka gjithë shpia, atë që i bëjën men, po që njën e bëjën iniciativë, e të një dikush e bëjën do bukë, e dikush e bëjën do kolëmaqë, e dikush të tesha, e grumbulluot para pejga mere, sa të transmetuosi festenara وجه رسول الله indriçej fytyra pejgamberit ata si hana e plot pikëzimit çoha u bë i bonë çoha njerëzve çka tha me këtë ras pejgamberi mënen më çka tha pejgamberi tënd rolos çata tha men sanna fi al islam sunnatan hasana kush në islam e boni të mirë e nis ti të mirë e ka sevapën e asoj nisme edhe sevapën e krej devë aty që bëm pjesë këto nisme ata ai dha pak ajër pak dha Po emur dash se opun e krijtire çe ia vendosen më anjëre, po do kam bë këtu punën. Prandaj mund të kërhem dikujt më aq që të mend të skim e dhon. Po ja çet mend diku që mund të bë këtu punën. Ai jep ti që se vapo ton. Domethun që ka shembuj e shembuj. Dhe pashta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan." A al mos zgabani asse më undi mu. Kur mshoni vit kuqe kti lloj bashpunime stop në këto fusha, s'ka bashkëpunim do më ka bashkëpunim ku në gjdo pun të mirë edhe në parandrim të gjdo punet kjeqe bashkëpunojmë me qëka të munëm prej fjales e busjeshes e tutje dhe së jenë di fusha, s'ka bashkëpunim që të në të fusha Allah o tha e l'ithëm o e l'odvan s'ka bashkëpunim në mëkat edhe në armitësi do më thonë Gjdo pun, që me të i mëkatohet zotët gjelë dhe gjelë alëhu, mos u bo bashkëpuntor më shtuaj i mëkatohet, mos u bo. Mos i një mo më kërkujnë gjyna. Duhet me pasë qartë apunë, aja që është e keqe, që e gjyna, mos e bo për hatër të kërkujtë. Pa qëshmi thonë një, thujo, zbanë, nuk banë. Vjen dikush të shpia më saferë, e konsumin alkohull në pëton. Kjo e pinta, po vjen keqë, mas ja qitë. Po vjen keqë, dhe të dhe në pëton. Ti për vetë, pija, është problemi jo ti, ama ju për mesdurës temë. Masin i më me bu gjuna, a është e qartë. A se forma tjera, për shambull, që fara dhe koftë, në raport me Allah në gjëlewala. Po adhe në raport me, u dhvëan, me kërjesën, mas endihma as këndë, kur i bën dikujt padresi, mos ndihmon padresi. Ndihmonë zbutet e padresis e mos ndihmonë shtimtë së saj. Ajo që ky rregull jetës tonë, që të ndihmoni e që mos ndihmoni. Çish të merrnu? Që çikur të Islami. Çish na mëson kjo fjalë jon, çish të mëkon apo. Ne kështu bashkunoim. Wallahi llojsojm projektet. Shkojm punë mirë. Ama kur e përmbysim procesin e tentuim me i mshelë punë të mira, e me i bloku adhurimin dhe Allah të, të pare gotala, e me, me qenë promotor fatkecësht, ose zëdhënës i të keqës, kjo është e të mërshma. Kjo është e të mërshma. Du me përmbydheq me dy, dy shamë i konkret, që realisht, nështë a praktikisht, e shpërfaqin komplet këtë që fura dhe të ashtë vërë edhe të bashkunimit, dhe mund, ku nuk duhet, po edhe të bashkunimit ku duhet. No. Edhe jo vë në kalu me përmana, për shambu, që në shoshtin duhe me posë më spajtime, duhe me posë debate, por jo me kalu një nivel të, të me thonë, luftës, edhe të linqimeve, edhe të akuzave, shpifjeve, nga matronat, sykur se thash patëm rastin, Të kë që ja shamin, që dhe kjo është janë diskutimi për Shqimin që u dha azot. Nga dora e Serbisë e Rusisë ku diçfarë Shqimia. Për më nda. Për më nda. Çka është kush çka është bashkëpunim të keq që? Çka është? Çka është me dezinformuar opinionin për me kriju panik. Çka është e keq? Ka fort e keq është kjo. Ose formatiera për shemb. Unë në bonë shembull po sikakse e patë ma... ko tjerë shembull ja vetë kur nuk bësh punën punë mira, që shndot për çarrja, je si mrapa. Apo i shtupim çdo projekt, se lëmësh ku pse i dëlam në filonit. Kjo punë keq është. Letis punën, let çfarë har mi leti. Po ne tekojat dini dekorat. Dhe si dëlamë, çka bëhet? E çka ka problem i dëlamni? Nëse njerëz përfitojnë, nëse hapot u dhan hare, çka ka problem? Ajë. E ç'kërt jo. e keçi. Ek sishëm duke ka shumë po. Por du mio për mandatin e mirë aftë, që sot edhe isha dëshmitar i një projekti vërtet, vërtet, më të vërtetë më të shtuar, më të vërtetë shumë domethënë ëëë ju veçi lehtësuës për qytetin ton. Po vallai për mua shpresën e zonës se kë alhamdulillah hajë këtë vane që është diën këtë popull. Komersi këtu, këtu jemi realisht tregus inkurajus çë përkundër shumë faktorëve destruktive, dekurajus këtë moh ngjoll qi tu sot më ngjolla ato. Sot në qytetin tonë, alhamdulillah, është në shkrua një marrëveshje mes komunës së Mitrovicës, domethënë me kryetarin e Mitrovicës, edhe shoqëtat e Timet të Ballkanit, në krye me Hoxhin Halil Kasrati, Zoti e shoqëroft, që në Mitrovicë ndërtohet një qendër e re, moderne e më eksfolimiore. Jam mahnit nga pompa që kanë, nga bukuria edhe nga kompletimi i projektit apo. Milion shprejë ato. Fat të somir Hoca dali doli e tha, "Ky ështëa çdo cent i mbledhur për këtë projekt orti shqiptar, vafa. Sa është as i huja si kërkuat? A pseçi mundum? A pse? Atë tonë s'kanë hap ka 10000. Dikush bë ke ka 10000, dikush ka 5000, po koçi kanë 2 euro i kanë hap. Ko, ka. ama bashk bujna spitala, bashk bujna shkolla, bashk ndërtojm qytetin e shtetin. Këti bënë bashk. Po mos pajtimet, bujm diskutim, dialog, mbrena shtëpis ton." Ama nuk shohmë buhorit dënos. Ç'është boto, a piqë? Çe këleç është për gëzimin për varin ton. Këleç është për gëzimin për tardhën ton, për shëndetin ton, çe me derë po çalojm. Po është inkurent për çdo njeri i cili ndoshta po dekurajohet se ska këtu perspektiv. Ska këtu, ha i themi, po ka haj. Po kurbosh me të mirë të ka haj. Kurbosh pjesë të projekteve të harit. Alhamdulillah. Para Dy tri javë kemi pas, edhe një gvisit madh që keni pas në përmjetet për e informimit. Një organizatë djemetri, alhamdulillah, Rinas ka përgatitur studenta 83 nxënës në pronë në Fakultetin Mjekësisë. Kjo është sukses i madh. Kështu punë e madhe që do të më më më po shëndet, më ndihmë. E tjera e tjera, domon kemri ni kim edhe njerëz të mirë. Po çka duhet? Duhet që ata të, të mirë bashkë më bashkë të bëoë e do të kshit më shumë miliona këtu. Që kjo do të më bëjë. Allahu na ndihmoft. Çonë pak rrugën se kemi hoqur në Halel, na ka dërguar sot në xhamin. Është mirë se ka ardhur. Andaj ndërlozar, kjo është ajo që ka qenë me bashkëpunimin e të shembujt, edhe ato që duhet ta kemi parasysh vazhdimisht në sallon që të na bën bashkën punëtarit, bashkuntunë në luftimin e të kshijave, largimin e rreziqeve nga vendi dhe nga populli i on. Edhe dozojë çit kemi gjithmonë një shtmirë si kurse hoxhën ton Halilin e Tirt, që më drejt në kursin që mundin kohën këçka kanë ta shpenzojnë, në atë që dikush me kombarate me konë më mirë. Zoti ju shpëbleft, ka orkuezonet me kaç po e përfundoj. O sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin katheer.